Och ska ni vara välkomna till Nu pratar vi film Allt mellan himmel och tv-spel Och som ni hör ser jag och Peter här igen Som eh, vanligt Och eh, mina kollegor Är upptagna i Igen Kan vi säga Och eh, Innan jag ska säga något annat där Så ska jag bara säga att eh, Våran tävling eh, För area 0510 Är eh, nu avslutad och det är lite tråkigt att eh, den reklamen vi har gjort, att det inte är så jättemånga som har hoppat på. Eh, det är en biljett som har försvunnit. Och det är till, eh, ja, som han säger själv, vårt största fan, Axel Järv Karlsson, som har eh, fått en biljett. Så Axel, du är väldigt välkommen till oss nu den 29 april till 1 maj, 3.5.10. Och så får du ju såklart hänga med oss och gästa podden på lördagen där, när vi spelar in inför publik. Så så ligger det till, och det här avsnittet har jag inte något jättestort ämne på. Men jag ska inte sitta och prata själv Jag har faktiskt En, en kompis som mig här Lurch Fast för de vanliga döda Så heter han Daniel Karlsson Hej Daniel hej hej. Hej, hej hej hej Det är en skäggig <hör> Inte skäggbif, men skägg men <hör> skäggig <hör> Ja Vi har ju känt varandra Ett tag ett bra tag. Ja, och nu när jag var själv så ville jag inte sitta själv och ja. köta Så då fick du vara med ja, Det passar väl bra ja. Så jag stampar in hos dig din nya lägenhet egentligen Ja, vi har ändå bott här i över ett år, men där känns ni Ja, jag har aldrig varit här konstigt nog Jag har bara varit i din damm <hör> Ja, den är fräsch så mm. den ska vara total, Så totalrenoverad. Mm. Eh, ja, eh, jag vet ju lite av de här svaren på frågorna. Men vi ska ju göra som standard. Att vi börjar med lite frågor. Så mm. lyssnarna får en liten punkt vem ha. vad, är, vad har du för intressen? Oj. Ja, ja nej, jag brukar väl... Säger att eh, det finns fem saker jag gillar i livet på Fem? Det var ganska mycket. Ja, nej, men det var lite så. Eh, Tv-svel gillar jag framförallt. Mm. Svensk punk, trallpunk. Pro wrestling. Och pizza och alkohol. Fem saker. <laughs> eh, om man ska byta namn på dig så kommer ju vissa andra lyssnare förstå det och säger att du kan ju heta Ludde. Det... Ja, följer ni ja, snabbtriket så vet ni vad jag pratar om Skägget och allt också Ja, intressena var ganska lika där <hör> Nej, men det är som vanligt De flesta, flesta intressen mm. Men tv-spel, så då är nästa fråga är Vilka spelkonsoler har du? Vilka jag äger för tillfället? Ja Super Nintendo jag började ju samla på här för ett och ett halvt år sedan Så den har jag ju mm. Sen har jag ju Playstation 3 och 4 De andra har sålt Nej, jag har ett kvar i källan också förresten mm, mm. Och så dr ligger Dreamcast i källan också mm. Sen har jag nog 8 bits förresten som jag hittar på titeln för det också. Är Nej, du och, <laughs> och jag och inte så många mer som har en Dreamcast Nej, den ligger i källan. Den ligger där i många år nu. Men, mm. ja. Jag har sålt alla spel förutom så att... Mhm. Mm mm -hmm. mm. Ja, min står på hyllan. Inte ikopplad. Men <laughs> jag står där och samlar den. Mm, nej, jag gillar den. Fin konsol. Ja, faktiskt. Och jag tycker att det är en av de bästa handkontrollerna. Där. Ja. Förutom det där med sladden som alla hatar. Ja, sladden som, är väl, <laughs> som, äh, som, men, som är riktad åt fel håll. <laughs> ja, fast vi kan ju börja det. Jo, det finns en liten hållare för <laughs> den där under. Men, men ändå väldigt märkligt ja, design. Det ligger väldigt skönt i den här. Ja, jag har inte hållit in kontroll på många år. Men jag gillade den också, kommer jag ihåg. Mm. Och från alla konsoler där så har du ju något favoritspel. Eller spelserien. <clears throat> mm. Mitt favoritspel Får jag nog säga är Chrono Trigger till Super Nintendo mm. Jag spelade mycket som, som barn så Spelade många gånger och så. Jag har hängt kvar Faktiskt Jag köpte mig ett uh, X För ett tag sedan igen. Mm -hmm. Väldigt fint Väldigt fint skick faktiskt, det, det var jag nöjd med. Ja, det är en omtyckt mm. serie. Mm. De flesta brukar gilla Zelda, det ser ut Nintendo bäst. Men, men, ja. Ja, det, det, det varierar lite av jag har hört. Alltså, mm. det, det, det, det är Zelda eller Chrono Figure. Ja, jo, det är de, de, de två som nämns. Det ligger ju där. Final Fantasy VI ligger också väldigt högt för mig. Mm. Faktiskt. Rådspel alltså. Ja, men jag spelade mycket när jag var barn Eller jag växte upp på spelare på Super Nintendo så... så det är väl nostalgi men, men idag sätter jag mig inte med ett radspel direkt Det tar för lång tid, känner jag mm. Jo, det gör jag nog <laughs> Men sen då har vi fråga nummer fyra mm. Vilken är din favorit, Superhjälte? Superhelte. mm. Eh. Och säg inte som alla andra eller? Jag har inte så mycket för den med superhjältar faktiskt eh, Konstigt nog kanske Nej men, men jag brukar undvika Att se de här superhjältarfilmerna men, men om jag får välja någon så Så är det väl Batman får jag väl säga då Ja du sa som alla andra eh, Är det så? Ja eh, vi brukar säga att Är det den populäraste alltså? Ja nämen. Batman är väldigt kul Jag gillar ju Marvel Så allting faller på mm. Nej, Marvel men... och sen är jag ju Jag gillar ju Spindelbanden så det är ju min men, mm. men folk säger Ja superhjälte, Batman <laughs> Som jag klassar inte som superhjälte Han är det... bara rik ja, det, det är, är ju lite i gråzonen där, där. Det, det, det får jag hålla med om Nej, han mycket. Han, Men det jag gillar med Batman Är väl liksom, det känns lite mörkare På något vis jag gillar mörker och Tragik mm. ja, men alltså, alltså, Som människa så är han Väldigt bra För som sagt, han har ju Alla som har kräfter och utomjordningar Till exempel, så här säger stålmannen då. Han mm. har ju Reservplaner, hur han kan plocka ner Allihop, om de skulle mm. Alltså han, han ger inte upp Han är väldigt Väldigt stark Och ändå mm. är han en vanlig människa och det är som sagt, har man pengar Då kan du förverka dina drömmar är det, är, det, är det stålmannen som är Den enda superhjälten som Klär ut sig till en människa Han är ju stålmannen Och när han klär ut sig så klär man ut sig till en person Det på burman ser det alltså. Medan alla andra är en person Och klär ut sig till en superhjälte om du kollar alltså säger du, du har ju mystik Ja är Mystik i Marvel, så ja. X-Men... Ja, jag är inte så insatt i Marvel det. Nej, men hon är ju då. Hon förvandlar sig till människa för att inte vara blå. <laughs> <laughs> Okej, okay. ja Det finns ehm, ett par killar, alltså. Kurt Wagner. <laughs> ehm, <laughs> ja, som kom i X-Men 2, till exempel. Okay. Ja, det, han det... får ju en klockdevice här som han kan förvandla sig till en människa. Det är det man har insatt. Jag är i så han super, inte här ja Ja, nej, men... Det var ju bara... Några. Det finns ju bara exempel alltså nej, nej men stormannen, det är väl det. Han mm. är ju stormannen, född stormannen. Ja, precis Han var kraft är att med. bli en hund Ja, nej det var lite det jag menade mm. Och sen den sista frågan är Star Wars eller Star Trek ja, det får ju bli Star Wars På den mm. ja, Star, Jag har inte sett mycket Star Trek alls Egentligen, faktiskt Men Star Wars har man sett mycket Under uppväxten så att Mm. Det får bli Star Wars det det. ja det är, det är godkänt Det är inte mycket som helst det var godkänt men... Jag antar att det är det vanligaste svaret på den också eller? Det är det faktiskt ja. det är det. Helt, helt otippat Ja det är Intressen ser är det oftast film, tv-spel mm. uh, Spekonsolerna varierar där varierar Det är mycket ja, det var inte mitt, mitt wrestling intresse som stack ut lite där ja. tänker jag mig Men sen är det Batman och Star Wars Det är typ ja. det är Som alla andra mm. Nästan mm. Men sen ska vi också nu köra En tävling mellan dig och mig mm. Spännande Ja Och det är ju 80-talssågorna. Här är igen Och eh, ja, och eh, jag kommer säga Lurch. Han heter Daniel, men jag säger Lurch. Det är så jag känner Lurch. Mm. Vill du avslöja hur namnet kommer till? Oj, hur var det nu? Det är så länge sedan. Jag tror jag ja, kan... för jag kommer inte ihåg det. Och... Jag gick i åttan, vad jag har hört i alla fall. Så gick jag på stan med en klasskompis som är. Väldigt kort Eller var väldigt kort Och jag är ganska lång så Skäggbeff ah, <laughs> Som jag sa eh, <laughs> Så då kom det väl till eh, Ja det syfte ju för familjenärens helt enkelt mm. så, eh, Lång Jämfört med han som gick bredvid mig då, liksom. Sambo ganska med Och sen eh, frågade Daniel Jag bara var fan det är Daniel <laughs> Nej, löps. Ja, visst det. Ja, vi bor ju. Ja, ja precis. precis. Nej, men gott, det är frågan i alla fall. Och vi sitter ju bredvid varann. Och så frågan kommer inte att gå över. För att vi kan fuska annars med att kylkolla på svarerna lite. Jag fuskar aldrig. Nej, men jag kanske gör. Så <skratt> bara för att må <skratt> jäbbats så kör vi här. Då får du ta ett kort som du ska läsa för mig. Ja. Yes, tar yes. Och så tar jag det till dig. Det blir två. Så du får det. Mm. Får jag ett rätt så är jag nöjd. <laughs> ja, då där är det ju för mig. Ja, ja. Det har inte så långt jag med. Det var bra. Vem börjar. Eh, ja, det kan väl du eller då ska jag börja läsa du kan börja läsa till mig mm. nya musik eh, vilken film av Ingmar Bergman som handlar om den borgerliga familjen Ekdalsöden hade premiär 1982 Så det här jag vi kunna men jag är inte så här fan jag såg någon nej det är helt ska jag säga nu om du var rätt eller ja fan ja ska jag säga att om du var rätt direkt nu ja ja det var korrekt Ja, det var jag Poäng <laughs> till mig Jag var länge sen Ja, jag har nog aldrig sett den ens Okej, okay. uh, okay, nu är det musik till dig uh, Vilken skandal om du Omdusad band Med Axel Rose i spetsen Släpptes 1987 Där Mångmiljö säljde Albumet Appetite for Disaster Ett av mina gamla när jag var barn Ja, det vet jag, för vi satt i... Uh... Och lyssna på det där ute på gräsmattan När jag bergsprängare Det är Guns N Roses Ja När jag var liten, när jag kanske gick i Tredje klass så brukade jag stänga in mig hemma Sätta på Guns Roses på vinyl Och stå med en bandiklubba och spela luftigt här. <laughs> Kommer jag ihåg Men jag stängde dörren Och trodde ingen kunde se mig Men det var liksom glasrutor på dörren så. Att... Ja, det måste se lustigt ut Kan jag tänka mig Mm vad bra att det stod spel luft här med bandet inte med något annat. Ja, 1-1 <laughs> eh, ja, då. Vad mm. kör jag på? Moda och trenderna alltså. Tänkte du på? Nej, det är så, och mm. det är det inte jag. Vilken tv-kanal började sända musikvideos 1981 och blev en stark trendsättare för ungdomar? <laughs> kan det vara en TV? Mm. Stämmer. Mm. Eh. Vilket populärt klädmärke hade två fötter som symbol och tog sitt namn efter, en, efter ett surftrick? Oj. Två fötter. Och ett mm. surftrick. Mm. Jag kan ju inget om surftrick eller kläder. Hej! <laughs> Nej, jag får passa på den. Är det är så helt till. Det är inget som dyker upp. Uh, hang ten. Vad heter det? Hang ten. Jag har aldrig hört tala så. Jag tror inte jag har gjort det heller. Det måste vara enig. Riggade frågor. Nej, det är inte så. <laughs> du var med i proceduren. Nej, jag sa ju för avsnittet att jag kunde trolla alltså. Ja, alltså. Ja, precis. Ja, nu tar vi mm. nästa. Mig, alltså. och reklam. Mm. Vilket tv-spel skapades av matematikern Alexej Patinov. och går ut på att fallande objekt ska passas in i rader? Tetris. Oh, vilka lätta frågor du <laughs> Ja, jag tog rätt kort, <laughs> kände jag. Mm. Mm. 3-1 va? 3-1, ja. Du gör klart. Vem gjorde i en reklam För Atlas En variant på sin egen klassiska Scen med Ljusglaset I sällskapsresan Ja just det En scen från en film som han Med ett ljusglas Vem gjorde i, I En reklamfilm för Atlas Vem som var personen som utförde ja. Och tryckte på knappen liksom, Eller vad, vad han gör i filmen ja. Äh, ingen aning alltså På 80-talet Någon som sitter och Hur kan det ha varit då Någon mm. 80-tals stjärna mm. alltså, Jag vill inte lämna sig Letfrå där eller <laughs> <laughs> Nej jag vet inte alls men det kan, kan vara. Hä? Då gick tiden ut. Ja, men man måste säga sällskapsresa. Ja. Vem tänker du på då? Det var Lasse Åberg som gjorde det. Ja. Aldrig alltså, ja. sa du inte det? Det var han som gjorde det i reklamfilmen också. Alltså. Ja. Åh, oh, jag ju kunnat lista ut. Ja. Tredje försvann du då? Ja, det. Ljurt. Vad säger du? Händer hemma. Ja. Vilken bro raserades av Watton Star Clipper 1980? Vilken bro? Mm. Ras Oj. Raserades. Vad försvann en bro. Oh. Bridge eller något. Ja, ja, jag vet faktiskt inte. Könbron. Eller Almöbron. Okej. Okay. Är det två broar? <laughs> ja, Ah, ja, men då är det chans att... Varför skriver man, skriva, man med inte med pension här, för, för det var ju rätt det också. <laughs> <laughs> ja, nej. Ehm, det var ju fel. Mm. Hämta hem hemma för dig då. Och vilken politiker ehh, röd K-ordförande Anders Mjörk Inte björk Det kanske uttalas mjörk Du ska veta hur ut Ja, åt vilken politiker röt K-ordförande Anders Björk Du ska veta ut 80-talet Ja Olof Palme Här Han röt Du ska veta ut Mot Karl Lidbom mm -hmm. Under Ebbe Karlsson Förhörerna Ja Det är du aldrig pratat om Heller Nej nu, nu kan inte. Jag komma i ikapp här, om jag, jag räknat rätt. Kan inte inte? Nej, men. Såg jag det. Men vi ska köra klart eller hur? Mm. Då kör vi. Hänter borta. Vilken polack fick Nobels fredspris 1983? Äntligen en fråga som. Ingen aning nu. <laughs> Den var lurig. Läck Läck Walesa. Jaha. Uttalat på polska, hur man nu... Ja, men det brukar vara mig en sån här <laughs> quiz-greger så inte kunna komma fram det mörsen igen när du säger. Ja. Ja, men. Tre tre dig då. Säg om jag får ihop två. Ja. Med vilket land förknippas de galna mödrarna som rockgruppen U2 har skrivit en känd låt om? Vilket land förknippas de med. Ja, Irland mm, Nej Ja, vi hmm. Det här är faktiskt eh, mödrar till barn som försvann Under eh, militärdiktaturen Yes Mothers of eh, Is nothing <hör> eh, Skitter ja. det? Ordningen ja. återstämd äh, Nu pratar vi film, vinner ja. <laughs> Jag fick ju Mitt poäng som jag, jag känner mig nöjd ja Eh, när min kollega Louise har kört här nu så har vi eh, förlorat i ja, ja. två gånger i rad. Ja, så jag sa min tävla. mitt Och nu var det min tur och så här går det. Utklassning. Ja, jag får se när mig buségrad. segrad. Ja, det var det. Och vi har ju så inget riktigt ämne för dagen för... Eh, det var inte jätteplanerat det här avsnittet eh, Men... Eh, ja, vad tycker du om för film? Det här är ju en liten filmpodd ja. med annat eh, Men vad är det för film du tycker om? Jag är inte jätteinsatt i film egentligen Men, men det jag tittar på är ju skräckfilm överlag b eh, Beskräckisar mm. Netflix EMDB 3.0 <laughs> Nej, men liksom Det är väl det utbudet de har Nej, men det är väl det jag tittar på nu för tiden Egentligen, någon komedi här och där Blir det väl när man är på det humöret Men Nästan sådana filmer som typ Det flesta verkar göra När de kommit ut i filmskolan ungefär <laughs> ja, ja, lite den kvaliteten nej, nej, men skräckfilm har jag väl alltid Gillat liksom Sen jag var liten ja jag på Terror på Elm Street och så vidare när jag var barn och, och sådär. Så det har hängt med... Alltså det låter så att jag, jag kan ju säga samma sak. <laughs> ja, skräckfilmer som jag kollar på som barn. Ja, alltså, alltså, ja men det jag låter Det låter min son som jag kollade riktigt. skräckfilmer. <laughs> ja, nej, men det, det det blev så. Candyman och de här kollar man på också. Och. Ja, det kanske är därför vår generation, om man säger så, är som vi är. <laughs> Men vi växte upp med en tid då det fanns. Kom väldigt mycket så inte vi fick se just då. Mm. Men så fort vi nästan kom till. Eh, Möt det tvåsiffrigt i, i våra noder så. Mm. Hade vi det här så mycket och... Tack, ja. Tack. <laughs> ja, precis, precis. Det, Nej, men det var ju någonstans runt 9-10 som man koll, börjar kolla mycket på skräckfilmer och så faktiskt. Mm. Och det är ju såna filmer vi faktiskt ser som klassiker då. Ja. Alltså terrorfilmer då, men onda dockan och Ja, precis. Alla de där. Freden 13, det och mm. Och det var ju mm. ändå så kvalitetsfilmer då när de kom? Ja, ja. Jag tyckte Freddy Krueger, Det var en läskig jävel. Ja, de gick ju fan på bio. Ja, det kanske de gjorde. Ja, några. Ja, jag spelade in mycket fysikfilmer på TV1000 kommer jag Ja. På VHS. Ja. Och tider. Mm. Mm. Hade jag en liten, liten bok där jag hade skrivit en siffra och vilken film efter. Och så satte jag en siffra på kassetterna också. Så att jag hade. Ordning i min filmsamling typ. Och sen stod det lite så här: XXX. Bakom så Ja, ah, inte. Tänkte, ni, i, inte på just de filmerna. De filmerna låg i alogen. Ja, men jag menar, spelar in på tv 1000. Och en skräckfilm går ungefär så här klockan 10. Och sen när den är slut, alltså klockan 12. Ja. Ja, då spelar man inte in något efter den liksom. Du glömde trycka på räck. Eller stopp, menar du. Ah, ja, låter det rulla. <laughs> Precis. Ja, sådana filmer kan du hitta nog <kör> Här är det ju en filmpodd så... Ja, jag har inte haft upp det ämnet, och jag har faktiskt inte hört en filmpodd som har haft upp det ämnet. Det kanske är ett avsnitt på mm. film? På filmkagen eller alltså så här... Mm. Uh, remix. Precis. Ja, det, ni får klura på det. Jag skulle lyssna. Ja, ja, ja. <laughs> ja. ja, jag har Ja, jag har faktiskt... Jag kan lika att säga att jag är en av om alltså såhär filmtitlar så jag tycker är roligt när de har gjort här crossover och så eh, det är Highlander mm -hmm. Sista skjutet <laughs> Ja, det finns många sådana där fyndiga faktiskt <hör> <hör> Ja, ja. Är det är ingen lek alltså är det, ingen lek? det är ingen lek det det. <hör> Ja, vi, vi har ju lite ett e där så vi kanske kan klara den Men frågan är kul och... Gäller det att hitta någon expert Inom området bara Det finns folk <laughs> Jag vet nog ja, Men ja. Eh, Frågan är ju om jag Jag kan inte svara för mina kollegor Men jag själv skulle kunna sitta och prata i <laughs> Om vi säger över en timma Om just det Vi får bjuda in Göran Vänster Och som Biceps. Ja, eller som jag sa innan på Vad har du för där? <laughs> ja. Så satt De som förstår, förstår mm. Och gör ni det Så kan ni maila till oss Nu pratar vi film email.com Och eh, säga att ni förstod <laughs> Det kan vara kul att veta Om det är någon som förstod Nej, men eh, Gamla skräckigt det är ju mm, roligt mm. Eh, som sagt eh, om man kollar någon som PTX till exempel ja det är isplättkanne jag... då men de klassens synder ja de gör väl det jag kollade på vad heter den inte bad taste den andra brain dead, brain dead ja när jag var liten där så åt jag åt jag spaghetti med ketchup när jag kollade och det blev väldigt osmakligt när det börjar. Spruta blod, hit och dit. <laughs> ja, jag vill ju som sagt, som många andra säger också, men vaniljsåsen var jag lite skattis till tagg tag. <laughs> Efter jag hade sett den filmen. Ja, men man borde se den igen faktiskt. Jag har sett den på många månader. Nej, det är några år sedan såg den nu också. Den ska jag se. Och det är lite kul. Det, det gör ju faktiskt sådana filmer lite. Ja, det kommer ju säga riktig kassa Men det är ju kul att de sjukkar de de, upp de, dem ja. de, de, de får inte samma kultstämpel Riktigt, känns det som Men jag har inte sett den här, Men de säger så på Netflix där, alltså, Zombie Beavers, bara det låter inte så såhär... <laughs> ja. ja, Ja, precis Det känns ju som att man drar sig för att titta på den nästan Det känns lite för B på något. Ja. Sätt. Men jag har ingen film som Ett riktigt jävla kass och det är, jag har sagt, en av de sämsta filmerna av Det är ju Black Sheep. Nej, jag inte till. Det är Nya det en nyaserande forskare som grejer med får? Och givetvis så blir det typ så här: Som får. Som <laughs> går och bite folk. Och blir du biten av två, så blir du ett får. <laughs> <laughs> det, det, det, det blir nästan komedi över det. Liksom. Ja, men de har lyckats. Ja. <laughs> så det är lite kul. Mm. Nej jag kan jag kan förstå uh, Men det blir inte så mycket uh, Titta sånt för mig uh, För att uh, uh, Pling som vi säger Jag har ju en sambo som Absolut inte vill se sånt där gammalt och. Mm. Nej det blir mest Netflix För mig numera mm. faktiskt Och där är det väl inte Skräckgenren direkt Ja, Finns väl inga direkt bra Filmer liksom. Och sen blandar jag alltid ihop vilka filmer jag har sett och inte sett. Och... Finns det någon funktion i Netflix som, som, som visar vilka filmer man har sett ja, tidigare? Ja, alltså du kan ju själv gå ut eh, Om du på På datorn om man säger på, den, på Netflix där. Okay. Och så kan du ju sätta. Uh, eller syns det här just fått betyg på filmer. Ja, det, för det kan du ju göra i någon appen också tror jag. Okej, okay, för, för det sättet jag har så, så ja, om att då har du har ju tyckt till dem där så då blir det danna mm. på så här eh, titta mm. igen och det är filmer som du har eh. ja just det. Om man betygsätter så kan man se alltså. Mm. <coughs> ja, nej jag, jag tycker det känns Ja, när man letar efter någon film där så... Man vet inte vilken man har sett eller någonting, faktiskt. Nej. När man går in på skräck och kategorierna på Netflix det är katastrof. Läskiga filmer, skräckfilmer och... Ja, jag vet inte. Nej, men ta Christine och där för att då hamnar de där och samma sak skulle gå in på en film. Så skulle din stjärna rädda och syns då. Mm. Nej, det var ett bra tips faktiskt. Det hade jag inte tänkt på. Och det kan du sätta den med en, en dag. Det, är bara <laughs> Nej, men... det gäller att komma ihåg vad man tyckte om filmen om man har så men. Ja, men jag gick igen så och så, och tog så här klassiska filmen som, som mm. man vet att ja. eh, jag har sett. Dem, ja, alltså, precis. Och, eh, ja. Mm. Mm. Jag vet inte vilka som är där, Men såhär mycket till frihet och alla de här. Ja, ok. Jag kan inte på Netflix, men... Jag tog en lista i alla fall. Mm. Kill Bill och alla de där. Äh, vi har inte så mycket att snacka <hör> om mer. Så vi ska på ett sätt. Äh, apropå listor. Avsluta då. Med en liten snabb. Äh, Flickchart som vi håller på med. Äh, och. Äh, ja. Jag är själv självstad. Jag kan inte göra så himla mycket. Äh, och. Men jag tänkte att vi kör några stycken ändå. För vi har tänkt att vi ska ta och avsluta den här snart. Och göra en liten. Ja, starta upp en igen. Eh... Har vi tänkt. Eh... Vi får se när bara. Så det gör ingenting om du fackar upp den här listan. Börman. Men jag gör mitt bästa. Ja, men du får faktiskt välja mellan. Twister från 1996 mot Master and Commander från 2003 Master and Commander. det? Ja, den The Far an... Side of the World. Den är aldrig sett. Eller Far Side of the World. Faktiskt. Det känner jag inte igen alls. Med Russell Crowe. Nej, den har jag nog inte sett så jag får väl ta Twister antar jag. Mm. Ja, vi kan inte klicka vart de här nu vet jag. För jag valde i våra lista Men eh, jag säger faktiskt eh, jag, jag tyckte inte om Sökarmöller Men man var väl snygg så att på vissa men... Nej, det var inte riktigt Min film Vad är det för typ av film? Eh, de är På en båt <laughs> I förr i tiden Okej okay. När det var fraktfartyg. Vilken genre. nu. Uh, twister blev det! Skit! Bra! Tar vi det Och Då fick vi Harry Potter under Order of the Phoenix från 2007. Phoenix-åren där alltså. Mot Döma Dömmare från 1994. Uh, ska jag svara? Mm. Mm, jag har faktiskt inte sett Harry Potter-filmerna heller Ja, jag, du var ju värdelös Jag har sett jag, jag har försökt titta på första filmen När den kom Försökte tre gånger, men jag somnade alla tre gångerna Sen dess har jag inte brytt mig om det faktiskt Tyckte jag den var dödtråkig men Folk säger att det blir bättre senare Men, mm. men Döm och döma är ju en klassiker Så att det blir ju helt klart den En av de bästa komedierna Får man nog säga Mm. Eh, jag säger faktiskt Harry Potter För den är faktiskt Som sagt Bättre film för dumma dummare Den är ju Alltså den, <laughs> den, är, ju, den är ju bra Men Det är typ en sån film som På exakt vem som helst ska göra Harry Potter har ju ändå så Ja, historia, oh. det är ju böcker. Mycket... Vem som helst kan göra Nej, nej, nej, nej, nej, nej. lite sånt som, som jag menar <laughs> Sen har man Alltså den är bra Men alltså den eh, I mans Så faller den väl så alltså. Okej, okay. ja, fenixorden ja. Hör ihop då med de andra Har massa sina... Nej, och jag kör veto eh, Jag har det i vetot Det bara köra lite Bara för att ha någonting att köta om Ja, kör eh, eh, Så det blir Harry Potter faktiskt Ja Yes, oh. yes. Ja. Och då fick vi faktiskt Batman and Robin Från 97 Är det den, jag sa Batman har min favorit Förut, men, men är det den Med Mr. Freeze och det där, Eller Mm, och Batman har bröstvård Arnold Okej, det var det. George Clover. Mm. Och sen har vi Die Hard 3 Oj, ja, ja har, Die Hard 3 utan problem Ja, vi behöver ju inte prata <laughs> om det här Vi, vi klickar på dig Den jag har sett många, många gånger Hade den på köp-VOS när jag var liten Såg den på bio till och med faktiskt. Mm. <clears throat> mm. Ja, det är faktiskt en tredje filmen Som ändå så har klass mm. Alltså ettan, två, trean Alla mm. trean Ja, trean är riktigt bra Två hade jag faktiskt väldigt. Alltså, när jag började se tvåan hade jag väldigt svårt för den Ja, men På senare dagar, Så växer han varje gång Nu tvekar jag inte sedan. den Jag, jag hörrar ju nästan tvåa tv Tvåan är faktiskt den jag har sett eh, Minst antal gånger Så trean har jag sett massa gånger och Ryttan har jag sett väldigt många gånger också i och sig, Men, men eh, jag såg trean häromdagen på eller om veckan på tv faktiskt. Så den var fortfarande bra. Jag uh, har tre utan problem. Mm. <skratt> eh, vi kör två till som blir tre till. Det brukar jag säga. Ja. <skratt> jag vet inte varför. Vi säger, vi, det var en liten grej med banten. Ja, vi kör tre till. <skratt> Rättare sagt. Eh, Return of the Jedi från 83. Mot Mission Passable 2 från 2000 det blir Return of the Jedi? Ja. Det är väl ingen diskussion där? Nej. Det är det faktiskt inte. <klarar> flyger med morcykel med duer som John H Ho har satt hit. Och Metallica gör soundtrack. <klarar> <klarar> Nej. Return of the Jedi för att allt blir Då mm. är vi överens. Då vi överens. Och och sen har vi American Pie 2 från 2001. Mot. Uh, Hur har här filmen hamnat på den här listan undrar Vi har uh, klickat. American i... Pie 2, liksom. Ja, men den gick väl säkert upp åt någon konstigt. Ja, det måste den ha gjort. Men det här är en så här 250-lista också, så den hamnar mm. någonstans. Mm. Den är inte i topp heller i alla fall, ser jag. Eh... Uh, men American Pie 2 är mot Anything Else från 2003. Anything Else har jag nog inte sett heller. Så att. Uh... Ja, det är ju han Som jag gillar. American Pie är väl med i den här filmen om man nu minns rätt. Så. Okej, vad lite kul. Nej, jag får nog passa där för jag. Ja, jag har ingenting. Nej, ja, jag vet inte riktigt vad det är för film alls. Nej. Det är väl också en komedi då, inte jag, om han är med Nej, det är både en filmman man okay. Ja, okej Jag kommer faktiskt inte ihåg den heller Det, det behöver inte ens vara jag som har kikat in den här nu För som att jag har två andra kollegor som <laughs> Men så har du också märkt att det är filmer som bara har hoppat in också Jag vet inte om någon har kapat vår konto ibland <laughs> ingen aning hey. Nej, nej, nej Nej, osäkerhet Så klickar vi på på 2 Ja, <laughs> det blev det ja <laughs> Nej, jag hade tagit det också Med tanke på att jag inte har en aning om vad andra överhuvudtaget Nej Det är väl så mm. Men vi kör sista här Och då har vi Braveheart från 1995 Mm Mot Da Vinci-koden från 2006. Oj. Det borde ju vara Braveheart. Men jag är lite osäker alltså. Jag är en av de få som har för gillade Da Vinci-koden. Ja, jag tycker faktiskt om den första Da Vinci. Jag har ju bara sett den en gång för jättelänge sedan. Men... Min kollega Louis då. Han tycker absolut inte om den. Så han hade ju startat på Fuck. <laughs> <laughs> nej, nej men, men jag har för med att jag... Tyckte den var rätt så bra faktiskt, Men det var jättelänge sedan jag såg den Men, mm. men Braveheart eh, Får du väl nästan bli ändå Ja Känns det som Jo, jag har sett den så himla många gånger Och jag tröttnar inte på den mm. Okej, okay, jag kan ju såna Eller gå ut i köket och gå och sätta mig <laughs> Men det är ju också så att man så fort det egentligen händer något så blir det fortfarande fast. Eh... Ja, den är väldigt lång. Nej, är väldigt lång, ja. Är den ju. Men med Gibson gör en väldigt bra roll där mm. också, så. Nej, Nej det, är... kör, kör, det får nog bli brave i ändå. Vi tar den. Och sen var det ju klart med Lavinci-koden från Sliktsjart som den här gången. <laughs> Som ni märker det så ska vi faktiskt avsluta. Jag vill nästan köra en till. Jag kör bara. Jag har inte pratat om. Nej. Nej. Vi kör den till. Då fick vi en vampyrsbekännelse från 94. Mod. Mot med Begins från 2005. En besvår jävlar. Ja, ja, det... Det var nog någon gran, granne, skulle du ha gissat. <laughs> var det granne, Sofia, så, fe, så var men... har <laughs> ja, ja, jag vet inte. Jag har märkliga grannar faktiskt. Ja. Brukar spela keyboard och grejer hela dagarna. Okej. Okay. <laughs> ja, nej, men, men, men Batman Begins tar jag. Oh! Den vampyrs bekännelse såg jag när jag var liten... Jag har inte sett den sen dess, så jag bara kommer ihåg vissa segment ur den liksom. Mm. Men, men jag har för mig att jag tyckte att den var rätt så seg på något vis. Jo, nej. Men, men, men å andra sidan så skulle jag kanske se den med andra ögon idag liksom. Jag var ju barn när jag såg den. Ja. Kanske var 12-13 år liksom. Förhoppningarna, jag vill ju så att vi kommer jag vet Det är filmer som jag ändå satt i... I mellanrum om man säger så Mm Så jag har ju inte riktigt glömt bort Om man säger nej, så Nej men det, är, det, är, det är som dyker upp i, i huvudet är att den har seg i alla fall Så Batman Begins tar jag Mm eh, Ja Nej men jag väljer faktiskt också Batman Begins eh. Yes Mm jag vet inte om jag det här, men det är väl... Valtbyns bekännelse är... Det är en bekännelse som inte är godkännelig <laughs> längre, så den har åndröts... Så... Nej, men skulle man, alltså, som man säger, skulle jag se på någon av de här filmerna idag så är det bättre när jag sätter på. Mm. Ja, precis. Ser man det så, så... Ja. Då är det ingen sport. Nej. Ja, det är fladdum med Spelg 2, så... <laughs> Här, mm. Mm. Uh, nej, men Battlegrounds, Me och där sätter vi faktiskt stopp. <laughs> <laughs> uh, ja, nu får det vara nog. Nej, nu loggade jag ut, här. det var två filmer jag ville gå så. Nej, skit det. Ja, det var faktiskt uh, där uh, Peter rasar. Jag får ligga faktiskt på is nästa vecka. Jag har ju en liten punkt när jag blir arg mm -hmm. uh, ja, Eller behöver man ibland Ja, men uh, jag har blivit arg i veckan Men jag kommer fan inte ihåg för vad <laughs> Nej, Vi slänger mm. in i här Nu ska Peter prata Kjola hopp, kjola hej, kjola hopp. sa Nu ska Peter rasa Nu rastar Peter på För nu är jag arg. Och det är på mig själv att Jag inte kommer ihåg vad det var Jag blev arg på För idag har det varit jättebra eh, Söndag eh, Den 10 April När det här spelas in eh, Då har det varit skitbra. Men det har hänt någonting i veckan som jag inte kommer ihåg. Och då är mitt dåseri på mig själv att jag inte skriver ner. Men apropå skriva ner, jag och Klinge ändå sambon, vi var i Ödeballa på IKEA på en söndag familj och <här> <här> checka lunch, <här> handla. man känner sig gammal. <här> Svenssonlivet. Ja. Och pappan, alltså jag, i familjen, körde dit med Volvo. Mm. Tanten och barnen satt i bak. Kla klassiker. Klassiker, ja. <hör> ja. Oj. Oj, ja. Um, Där har jag inte hamnat än, faktiskt. Så. Nej. Men det är då så köpte faktiskt uh, Ariana uh, en, uh, en anfäktningsbok till mig. Mhm eller har du till, till podden och skriva ner när du ut anteckningar och sånt där. <går> ja, vad trevligt. Så jag sa nej, vad fan ska jag här Jag skiter <går> inte det. kommer ju fan passande till alltså. <går> ja, var det så? Ja, nej men nu jag har ja, ju ja, jag och jag det, var... precis, precis, det ser du. Ja. Så vi får bara gå med den i fickan. Ja. Så jag ska vi skriva också? Det, det är bara sak. <går> <går> Nej, men så det blev liten rasar ändå. Men äh, det blir en liten podd här också. Äh, om det är folk som har lyssnat ända hit nu så... Får man göra reklam? Det ja, är precis vad jag tänkte komma till. Äh, och äh, du gör som alla andra. Äh, <laughs> ja, nej Alltid men... Halmen kommer in på dig när jag ska säga någonting. <laughs> nej, men reklam. Jag har något att plugga. Eller vad vill du reklam för? Nej, men... Uh... Jag har börjat... Sexgymmorna får du... Ja, de målade du... jag för mig själv. Ja. Nej, men jag har börjat lägga upp lite bilder på Instagram på min, min Super Nintendo, Nintendo samling. Mm. Började för en och en halv vecka sedan. Så där får ni gärna gå in och följa om ni är intresserade. .lurch heter gör L-U-R-C-H Så det var det ja. jag hade. Ja, det kommer inte bara bli bilder på, på spel men, men en bild om dagen har jag väl tänkt att jag ska klämma ur mig på något vis På, på någonting Men för tillfället så har det varit mycket Super Nintendo i alla fall Mm, mm. Och jag ska faktiskt bara för lite skoj Gira lite reklam för mig själv Ehm Innan jag gör för podden, jag är ju, kan göra reklam för mig själv också, som person Att, eh, Ni kan ju följa mig själv också på Instagram, eh, skarahatse heter jag där Och eh, jag lägger ut eh, perplattor och sånt Och Lurch eh, när han eh, fyllde åren nu, då fick han en liten pär present av mig just det, just det. Och då är ju det på hans intresse han har alltså om wrestling. Fick en fin match med Randy Savage ja. i Pärlård. Ja. Den där står faktiskt där. Vi ser den här. Ja, det, jag såg det också, den såg faktiskt ut så därför där. Jag kom tänka tänka på det. den. bra där. Ja. Så, den där Tänk finns också att blänga på Instagram där. Så, full punklördsh jag mm. faktiskt tacka så mycket för presenten Jag vet inte om jag har gjort det men... Jo, det gjorde du ja, ja. Vad bra, det var, var artigt av mig På Instagram, vad bra Du missade <laughs> det var så. Det var så ja, för Jag kunde ju inte överdämna Själv var jag tvungen att vara hemma ja. Det var ju din sambo som var här Och en säng. Mm. <laughs> eh, ja, och oss nu är ju då på Nu pratar vi film, snabla, bloggspot Com. funkar med sig också och uh, våra mailadress är ju nu pratar med och sen alla andra sociala medier Som söker på nu pratar med films så finns vi där. Och uh, då säger vi tacklas. Mm. Tack tack. Och tack och hej. Jippie, Hej igen! Som ni hör så är vi tillbaka igen. Det är jag och Lertz, Daniel. Hej Daniel! Hej, hej. Eh, Ja, det är faktiskt så här lite som jag sa eh, i pt grejen där, att det är dumt att glömma bort saker. Eh, jag har fortfarande inte kommit på vad det var jag skulle rasa på. Eh, men jag fick en anteckningsbok av min sambo. Och den är ju guld och enkel använda nu, för... Jag glömde bort en liten grej som jag tänkte köra med Daniel i programmet. Och det är... Eh, ja, så det här är lite bonusavsnitt som ni märker eh, som kommer efter. Bara för att få in det. Eh, jag och Daniel, vi... Nu säger jag ju Daniel, och säger jag lörts. Men ja, äh, Vi gillar eh, tv-spel. Och tv-spelsmusik. Finns det ju otroligt mycket av mm. Och eh, Jag tänkte vi skulle Ja Välja en favoritvar och, och spela upp det här i, i podden Så eh, Det blir lite musik Och då blir det tv musik Och eh, Vi kan lika bra ta och köra min först och det är en låt jag tycker är bra. Den håller hela tiden. Som väldigt många andra klassiska låtar i på näst tiden Men jag tar faktiskt från spel, spelet på Nest som heter Punch Out. Och det är Training Team. Och det är när lite mag... Springer i tränsmontage Där i New York City <laughs> Med rosa overall va? Med rosa overall ja mm. Och så kommer då han heter Men tjocka tränaren cyklar <laughs> Framför <laughs> eh, Den låten I alla fall tycker jag är Jättebra, jättetrevlig Klassiker Klassiker ja eh, Och Alla har väl spelat punch tror jag Ja, de borde ha gjort det tycker jag, i alla fall. Lite rockig historia, ja. faktiskt. Nej, det är en riktig klassiker till åtta bitan där. Mm. Mm. Bo bo Bossrush, boss kan man säga. Ja, det är ju spel som bara har bossbiter. Ja, egentligen. Det där låter mycket i podden. Ja, det var inte meningen. <laughs> <laughs> Nej. Uh, och... Uh... Nej men skit i det här, som sagt Lurch, du, det här är ju faktiskt din första poddinspelning du har varit med Mm, det är det faktiskt Så då passar det ju faktiskt väldigt bra nu när det är Team från Punch Chalty så kära Att träna vidare Lörts, Du kommer låta den. Mm. Det var den fina låten och nu får vi hoppas att Lösch har tränat lite. För nu så... Du har också en låt som vi ska mm. köra. Så nu får du ta en del och förklara för efteråt. Jag tänkte en del på vilken jag skulle ta egentligen. Men det blir ju till Super Nintendo i alla fall. Mm. Och det är väl en låt som, som jag tror inte är så vanlig bland... Bland folk som gillar spelmusik Eller det är det väl kanske också Men det är inte en av klassikerna kanske Och det är Battle Theme Från Final Fantasy Mystic Quest mm. eh, Väldigt peppande låt tycker jag Att spelet är dynga Behöver vi inte prata om Men, men eh, bra musik i det spelet ja, Det är väldigt många spel som också är dynga Men det är låtarna som är Ja Nej men Battle Theme är Väldigt uh, rockig kan man säga Så att, så att uh, Ja, man blir pepp av den Så ja. nu kör vi Då lyssnar vi på den ja, som sagt <laughs> Nu hade jag redan Tänkt att säga något så jag avbröt In där, grejerna <laughs> Nej men uh, Säg det igen då Ja, nu kör vi typ lite, lite musik eh, i TV-spels musik, <laughs> rätt jag sagt med det eh, där. kanske är filmmusik där gång, Men jag tycker så nu med, pratar vi film. Men eh, Conan Barbaren. Ja. Ja, <laughs> vilket soundtrack. Ja. Det kan det vara. <laughs> Nej, men det, var, det här var en liten punkt som jag glömde slänga in Och när jag kom på den var jag tvungen att berätta det Och då sa Lööfs idiot till mig Och då sa jag, nej men då gör vi en bonus Bara köra Ja, så eh, Det här och det, som sagt Ni valde att lyssna på bonusen själva Ja, ni valde att lyssna på hela avsnittet själva också Så tyckte ni inte om det så är det ert fel Uh, nej men vi tycker om er <laughs> Eller jag tycker om er Rörs Sluta fjäska Svara. Jo jag måste fjäska <laughs> uh, Nej men sagt Det uh, är, är saker som händer här nu framåt Så håll uh, öronen öppna Men uh, nej Vi ska inte fortsätta så mycket längre till Så vi uh, säger uh, tack och hej I igen här nu Hej Lutsch. Hej mm? hej. Hey.